Vad ska vi göra ikväll? Jag vill gärna gå ut på restaurang Elgen. Där kan vi sjunga karaoke. Jag vet inte. Jag känner mig stressad. Jag vill hellre träna och sen titta på tv. Det är en bra idé. Kan vi inte hämta mat på Thai-restaurangen? Absolut. När slutar du jobbet? Jag kommer hem vid sextiden. Och du? Jag också. Vi ses!